Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah rabbil alameen. Al-salatu, al-salamu ala ashraf al-anbiya'i wal-mursale'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insha'Allah führen wir fort, wo wir stehen geblieben sind. Und ich fange nur kurz von vorne an bei der Kufr des Abweisens Leutens Ablehnung, damit man den Zusammenhang nicht verliert. Auf jeden Fall, äh, wir sind hier stehen geblieben, der Kufur des Abweisens, Leugnens, Ablehnung, Kufur al-Rabbu, taqrib al Das Abweisen in der arabischen Linguistik, in arabischer Sprache ist, wenn man etwas nicht annimmt, wie zum Beispiel den Islam. Das heißt, die Akzeptanz ist das Gegenteil von Kufur des Abweisens. Die Akzeptanz ist, dass man alles, womit der Islam gekommen ist, annimmt und akzeptiert. Es gibt viele, die sich den Islam zuschreiben, einige Aspekte, aber einige Aspekte, von Die nicht annehmen oder nicht akzeptieren. Das Leugnen ist das Gegenteil von der Wahrhaftigkeit. Das Leugnen ist das Gegenteil von der Wahrhaftigkeit. Das heißt, wenn man etwas vom Islam leugnet, ist man ein Leugner. Ist man ein Leugner, also Muqadhib. Auch wenn es nur eine einzige Angelegenheit ist auch wenn es nur eine einzige angelegenheit ist und die ablehnung al-juhud ist das gegenteil von der bestätigung und der kufur der ablehnung ist das wenn man die wahrheit in seinem herzen kennt aber man bestätigt sie nicht mit seiner zunge noch fügt man sich der scharia unter mit seinen Körpergliedmaßen und seiner Zunge, indem man La ilaha illallah sagt und indem man das Gebet verrichtet. Al-Azhari, ein Arabisch-Geletter, sagte in seinem Buch über die Definition von Ablehnung, er sagt, er hat Wissen mit seinem Herzen, aber seine Zunge bestätigt das nicht. Ibn Faris sagte in seinem Wörterbuch in seinem äh, Wörterbuch Maqais äh, Er sagt, die Ablehnung kann nur stattfinden, wenn man weiß, dass es die Wahrheit ist. Weil du kannst ja nur etwas ablehnen. Hm? Also du kannst nur etwas ablehnen, wenn du weißt, dass es die Wahrheit. Dann lehnst du es ab. Okay. Und der erste Halal, das, das gehört dazu, ist etwas für Halal erklären. Etwas für Halal erklären. z.B. wenn man äh, etwas für Halal erklären ist, wenn man glaubt, dass Allah s.a. etwas für Halal erklärt hat, obwohl es bei Allah s.a. haram ist. Und dieser Istihlal kann mit dem Herzen, mit der Zunge und mit den Taten sein. Und mit den Taten, das ist ganz wichtig, weil die heutigen Murjia und die heutigen Jahmiya lehnen das ab. Die sagen, es kann nur im Herzen sein und einige sagen, es kann auch mit der Zunge sein, von den, von den heutigen äh, Jahmiya, Und sie sagen, dieser ist Istehlal und auch der und den das leugnen, das leugnen und die Ablehnung können, ja, das sind nur Kupferaten, die nur im Herzen sein können. Das sagen die heutigen Jerahmier. Es ist aber nicht so. Es ist natürlich, das, was im Herzen ist, zeigt sich äußerlich. Und wie wir im Iman gelernt haben, diese ganzen Sachen hängen zusammen. Warum wir haben jetzt die Sache des Imams alhamdulillah yani äh, durchgenommen, indem wir das halt versucht haben, yani zu erklären äh, mit den ganzen Fundamenten im Iman und dass der Iman yani dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem äußerlichen und dem innerlichen oder dem innerlichen und dem äußerlichen und dass der eigentliche Iman im Herzen ist, hm, Der Tasdiq und dass dieser Tasdiq der der yani äh, Der, der, der wahrhaftige Glaube, kann man sagen, der Tasdiq an sich, das muss ein Tasdiq sharai sein, der dazu führt, dass man gehorsam gegenüber der Scharia ist. Das zeigt sich äußerlich. Und das, was an Kufur, die Arten des Kufr sind, im Gegensatz zu dem, was wir im Iman vorgenommen haben, was wir im Iman durchgenommen haben, ist im Gegensatz zu dem, was wir dort, es hängt alles zusammen. Das ist immer gegensätzlich. Es ist ähnlich wie die Ablehnung. Der ist ähnlich wie die Ablehnung, aber der Unterschied ist, dass etwas für Haram erklären, nur die Verbote betrifft, die Ablehnung, aber nur die Gebote betrifft. Also in der Bestätigung. Kommen wir jetzt für die Beweise für Kuffr des Abweisens, Kufr-Rad. Înnahum kanu qila la ilaha yastakbirun. In der ungefähren Bedeutung, denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Ilaha außer Allah, sich hochmütig zu verhalten. Und Allah sagt, wa yaquluna nu'minu bi wa nakfuru bi Und sie sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen. Also hier geht es um Das Verleugnen. Tayyib. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, in der ungefähren Bedeutung. Aber diejenigen, die Kufar sind, streiten mit den Falschen, um damit die Wahrheit zu widerlegen. Dann wir jetzt einige Beweise für Kufur der Ablehnung, Kufur al juhud aus dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala. In der ungefähren Bedeutung, aber nicht dich bezichtigen sie in Wirklichkeit der Lüge, sondern die Zeichen Allahs verleugnen diese Ungerechten. Und Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Buche, in der ungefähren Bedeutung, und sie verleugnen und sie verleugnen äh, und sie verleugnen sie, obwohl sie selbst davon überzeugt waren aus Ungerechtigkeit und Überheblichkeit. Und Allah sagt in seinem Buche: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَعْزِيُونَ Allah subhanahu wa ta'ala, Aber weder ihr Gehör noch ihr Augenlicht noch ihre Herzen nutzten ihnen etwas da sie allahs zeichen zu verleugnen pflegten und es umschloss sie das worüber sie sich lustig zu machen pflegten. kommen wir jetzt zu einigen beweisen für den kufur etwas für halal erklären also kufur al-istihlal kufur al-istihlal allah sagt in seinem buche kufur yadhllu bihi alladhina Yuhillunahu amam wa yuharrimunahu amam. În der ungefähren Bedeutung, das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Damit werden diejenigen, die ungläubig sind, in die Irre geführt. Sie erklären ihn in einem Jahr für ungeschützt und in einem anderen Jahr für geschützt. Diese Ayah ist sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister, gerade um gegen diejenigen zu sprechen oder umzuspringen um auch den Leuten aufzuzeigen, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles aufgezeigt in seinem Buch. Allah redet hier über einen, einen Tashriah, eine, eine Gesetzesgebung, die die Mushrikun, die damaligen Muschlikun, in Quraysh erlassen haben. Was haben sie gemacht? Allah sagt, innaman nasi'u ziyadatun fil Das Verschieben eines Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Wie ihr wisst, liebe Geschwister, gibt es vier Monate, die Allah subhanahu wa ta'ala für Haram erklärt hat. Das heißt, in diesen Monaten gibt es bestimmte Gesetze, die Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat. Ha? Das sind die Monate Dhul-Qi'adda und Dhul-Hijjah und Muharram, die, die sind beide ja, in einem Zug, also die sind nebeneinander. Dhul-Qi'adda und Dhul-Hijjah und Muharram und, und, und ist der ist, äh, yani da ist Rajab. Rajab ist vor Sha'ban, danach kommt äh, Ramadan. Das sind vier Monate, die Allah subhanahu wa ta'ala als Haram erklärt hat. Die Mushrikun, yani, äh, wie ihr wisst, liebe Geschwister, waren die Mushrikun, die damals in der Zeit des Propheten wasallam, anwesend waren, sie waren davor, bevor sie zu, in den Schirk gefallen sind und Amr ibn Luhay ihre Milla geändert hat, als er äh, zum Schamgebiet gereist ist. Und Amr ibn Luhay war ein sehr angesehener Araber unter den äh, Qurashiten. Ein sehr äh, angesehener. Also er hatte eine hohe Stellung bei denen und er war ein Tager, ein, ein, ein Händler. Er ist, nach, er ist zum Schamgebiet und er hat dort gesehen, dass sie dort Götzen hatten. Also das heißt, in der Zeit von Amr ibn Luhay, noch kurz dazu, waren die Araber noch auf dem Tawhid. Sie haben keinen Schirk gehabt. Und der Erste, wie der Prophet sallallahu Wasallam gesagt hat, der die Mille von Ibrahim umgeändert hat, war Amr ibn Luhay, Möge Allah ihn verfluchen. Dieser Amr ibn Luhay und der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam hat gesehen im Höllenfeuer, wie er seine Gedärme schiebt im Höllenfeuer. Möge Allah uns bewahren. Der Prophet hat gesagt, ich habe ihn gesehen im Höllenfeuer. Kana yujerjiru am'a'ahu finnar. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam hat gesagt, dass er der Erste war, der die Mille von Ibrahim umgeändert hat. Und dieser Amr ibn Luhay ist äh, zum Schamgebiet. Als er am Schamgebiet war, er hat er gesehen, dass sie Götzen hatten und dass sie diese Götzen als Vermittler benutzt haben. Zwischen ihnen und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wird gesagt in einigen Überlieferungen, dass er einen Götzen mitgenommen hat, der Hubal hieß, oder den sie Hubal genannt haben. Und dieser Hubal soll angeblich dafür gut sein, bei den, bei den, bei den Götzendienern, bei den Muschrikien, dass wenn man kein, yani wenn eine Dürre, eine Trockenzeit vorhanden ist, dass man ihn als Vermittler benutzt, hm? dass er dann Allah Äh, dafür bittet, der Hubel, der der Götze, dass dann Regen kommt. Auf jeden Fall, er hat dann diesen Götzen mitgenommen und dadurch kam der Schirk rein bei den Qurashiten, damals, die davor auf der Mille von Ibrahim war, auf dem Tauhid, die kannten den Schirk nicht. Ja? Deswegen war diese Schari diese Scharia, diese Gesetzesgebung von Allah war noch vorhanden. Sie haben nicht den kompletten Dien negiert. Das ist auch ganz, ganz wichtig, meine lieben Geschwister, weil die heutigen äh, ja die Beschützer der der, der und der Muschlikinen und die sie beschützen und die sie entschuldigen wollen tun so als wenn die, die damaligen Museliqinen den ganzen Dienst negiert haben haben sie nicht sie haben die Hand noch vollzogen natürlich haben sie natürlich haben sie Bida, also Erneuerungen hinzugefügt ja? sie haben die Hand vollzogen sie haben gebetet sie haben ja sie haben, äh, yani, sie haben äh, die Leute die zum Haram gekommen sind äh, äh, sie waren gutherzig zu denen indem sie ihnen Essen gegeben haben indem sie ihnen äh, äh, zu, zu trinken gegeben haben und so weiter und so fort. Die haben sie verschiedene Ibadat gehabt und sie haben auch im Allgemeinen den Tauhid, in der in erleidigen äh, Herrschaft Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert. Und deswegen, wie, Allah, äh, wie auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, haben sie, wenn es eng wurde, wenn sie in einer Prüfung waren, haben sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet. Haben sie Allah subhanahu wa ta'ala alleine angebetet und als sie damals يعني, äh, als abraha der abyssinia als er äh, die die die kaaba äh, يعني, äh, äh, er wollte يعني, er wollte die die die die kaaba vernichten hä? und dann allah subhanahu wa taala hat al-ababil geschickt und die kaaba wurde dann äh, يعني, äh, kam dann es, es, es kam dann dazu dass sie äh, ein bisschen Äh, zu Schaden gekommen ist und die Mushrikun haben dann gesagt, okay, wir müssen jetzt äh, die, die Kaaba restaurieren. Und sie wussten ganz genau, sie haben gesagt, in die, in diese Kaaba, das ist das Haus Allah subhanahu wa ta'ala, wir dürfen dort kein Haramgeld mit einfließen lassen in diese Investition. Und sie wussten das ganz genau, deswegen konnten sie auch nicht die Kaaba auf den, yani auf den, Assas, auf den Grund, Grund, auf dem Ibrahim, Ismail, und Ibrahim as es gebaut haben konnten sie nicht erbauen deswegen der Hajar von Ismail ist heute außen yani, eigentlich müsste die Kaaba größer sein und yani, eigentlich müsste sie größer sein und höher sein wie der Prophet sallallahu wasallam gesagt hat in Hadith Asma er hat gesagt wär, wäre dein Volk nicht neu im Islam und eine andere Riwaya gerade aus dem Kufr raus yani so würde ich befehlen die Kaaba zu äh, zu stürzen yani oder Und sie neu zu erbauen, auf dem Grund, auf dem Essas, auf dem Ibrahim, mit Ismail, die Kaaba erbaut haben. Ich würde sie höher machen und ich würde zwei Türen machen. Und diese wasiya also diesen Befehl hat dann Abdullah ibn anhu in der Tat umgesetzt. In der Tat umgesetzt, weil er den Hadith kannte von seiner Mutter, von Asma, bin Abi Bakrin, Und er hat das erbaut, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das befehligt hat. Aber der verfluchte Hajjaj ibn Yusuf al-Faqafi hat, äh, hat dann wieder yani, äh, äh, die Kaaba zerstört und dann wieder so gebaut, wie sie vorher war, kleiner und, äh, und Allah al-Musta'an. Und in der Zeit von Imam Malik kam Abu Ja'far al-Mansur, er hat dann Imam Malik gefragt, können wir nicht die Kaaba wieder erbauen, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das gesagt hat und befehligt hat. So hat er gesagt, nein. Und Imam Malik war hier Er hat Hekma gehabt, er hat Weisheit gehabt, er hat gesagt, ich will nicht, dass die Kaaba ein Spiel bei den Königen ist. Jeder kommt, der eine erbaut das so, wie der Prophet das gesagt hat, der andere kommt, macht sie kaputt und erbaut. Das ist das Haus Allahs. Es muss Dieser Ta'zim muss vorhanden sein in den Herzen, sonst geht dieser Ta'zim weg, meine liebe Geschwister. Auf jeden Fall dieser Nasi. Was haben die Muschlikun gemacht? Sie haben diese Monate so nach ihren Gelüsten, weil in diesen Monaten war es zum Beispiel, zum Beispiel verboten, Krieg zu führen. Das ist immer noch, Janik. Al-Asharul-Hurum, <rater> die werden geehrt, bei den Muslimen, diese Monate. Und da gibt es bestimmte Rechtsurteile für diese Monate. Auf jeden Fall einer dieser Rechtsurteile ist, dass man keinen Krieg führen darf in diesen Monaten. Was haben die Mushrikun gemacht? Sie haben einfach diese Monate eingesetzt, nur haben sie alles. Einfach gesagt, okay, wir machen sie jetzt zum Beispiel in Safar. In Safar, wir verschieben diese Monate Wir verschieben diese Monate. Das war ihr Kuffer. Das war diese Mehrung des Kuffers. Des Kuffers. Ja, yani die Mehrung. Also in einem Jahr lassen Sie es so, wie es ist, gerade so wie er nutzen ist. So haben das die Muschliku gemacht. Das heißt, es ist ein Gesetz, den sie erlassen haben und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das ist ein Kufr, das ist ein, ein, eine Siade im Kufr, eine Mehrung des Kufrs. Möge Allah uns bewahren. Und Allah sagt subhanahu wa ta'ala in seinem Buch Und sagt nicht von dem, was eure Zungen als, als Lüge behaupten, dass es erlaubt, Und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Gewiss, denjenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Und Allah sagt in seinem Buch, Und wenn sie eine Abscheulichkeit begehen, sagen sie, wir haben unsere Väter, darin vorgefunden. Und Allah hat es uns geboten. Sagt Allah, gebietet nicht Schändliches. Wollt ihr denn über Allah sagen, was ihr nicht wisst? Und Allah sagt in seinem Buche, In der ungefähren Bedeutung, sie haben ihre Gelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen aus Allah. Es gibt einen Hadith in Sunnah al-Tilmidi, als der Prophet sallallahu wasallam, eines Tages diese Koranverse rezitiert hat. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen aus Allah. So kam Adi ibn Hatim, Radiu anhu, und er war ein ehemaliger Christ, der erst vor kurzem den Islam angenommen hat. Und so sagte er zum Propheten, weil Adi, Anhu dachte, Yani, die Ibadah, weil er noch neun im Islam war ist nur sich niederzuwerfen, Rukur und zu zu machen und zu schlachten. So hat er gesagt zum Prophetenu Sie beten diese Menschen doch nicht an. Was sagt der Prophet wa Gehorchen sie nicht ihnen, wenn sie das erlaubte Allahs verbieten oder seine Verbote erlauben? Ja, das tun sie dașpustete-te Ibn Hatim, رضي الله عنه Prophet وسلم. Auf diese Weise beten sie an. Erklärte der Gesandte Und der Hadith, ja, hat ein bisschen Schwäche, äh, äh, aber äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, äh, in äh, äh, äh, Und Jani, äh, die Gelehrten zitieren diesen Hadith und er ist jetzt nicht äh, total schwach. Er, ist, er hat keine starke Schwäche, er hat eine leichte Schwäche und solche Hadithe kann man, kann man zitieren, wenn es um, um, um, um die Beweisführung geht zum Beispiel in dieser Eier also, weil auch der, äh, der maana also das, was in diesem Hadith vorkommt, nicht, äh, nicht falsch ist. Es ist richtig, yani. dass das eine Riberada ist an sich das gehorchen, von Personen in dem Tahrim oder Tahlil, was gegensätzlich zu dem Tahrim Tach und Tahlil von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Kommen wir jetzt zu die äh, äh, yani Nennung, der ein, einige Beweise für Kufr des Leugnens, Kufr des In der ungefähren Bedeutung, ja, bereits vor dir wurden Gesandte der Lüge bezichtigt. Und allah sagt subhanahu wa ta'ala Doch hielt er nicht die botschaft für wahr noch betet er sondern er erklerte sie für lüge und kehrte sich ab und kehrte sagt in seinem Buch allah sagt أظ من كذب على الله والكذب بالسدق إ جاءه أ في الجهن موان الكافين. In der ungefähren Bedeutung: wer ist denn ungerechter als wer gegen Allah lügt und die Wahrheit, wenn sie zu ihm kommt für Lüge erklärt ist nicht die Hölle ein Aufenthalt für die Kupfar? Es sagte ن الحم der bekannteste rahimahullah, Er sagte in einer wichtigen Aussage, wo er den Konsens überliefert in der Sache, er sagt, die Muslime sind sich einig, dass derjenige, der Allah schmäht oder seinen Propheten sallallahu alaihi wa schmäht oder etwas abweist, was Allah hinabgesandt hat oder er einen Propheten tötet, dass er ein Kafir ist, Wenn er davon, wenn er etwas davon tut, auch wenn er alles bestätigt, das ist wichtig, auch wenn er alles bestätigt, was Allah hinabgesandt hat. Das heißt, die Bestätigung alleine ist kein Iman. Die Bestätigung alleine, dass zum Beispiel, ich bestätige, dass Allah existiert und ich bestätige, dass der Prophet sallallahu alaihi Wasallam die Wahrheit sagt und ich bestätige, dass der Koran dass Haq ist, die Wahrheit, sagt, die, also die Wahrheit ist und er bestätigt alles. Er bestätigt alles, aber er weist es ab. Oder er hält sich nicht dran. Dazu kommen wir noch. Yani. Adam und tizam yani Er weist das ab, womit zum Beispiel der Prophet sallam, gekommen ist. Oder sei es auch nur eine Angelegenheit, die er abweist, so ist er kein Muslim. Obwohl er das bestätigt. Obwohl er das bestätigt. Aber er weist es ab. Al-Barbahari sagt, Rahimahullah, Und er sagt, und keiner von den Leuten der Qibla kommt aus dem Islam. Außer wenn er eine Aya aus dem Buche Allahs zurückweist. zurückweist. Oder etwas von den Überlieferungen des Propheten, sallallahu sallam, zurückweist. Wenn er so etwas tut, so ist es Pflicht für dich. Er spricht dich jetzt an, ja Muslim, ja Muwahid. So ist es Pflicht für dich, ihn aus dem Islam auszuschließen. Das heißt, den Kafir aus dem Islam auszuschließen, ist Pflicht. Sei es ein eigentlicher Käfer, wie Jude und Christ, oder ein Abtrünniger, ein Murtad, der die Ridder begangen hat. Und hier geht es um den Murtad, um den Abtrünnigen. Das heißt, der, der etwas zurückweist, was im Buch Allah subhanahu wa ta'ala vorkommt, der ist ein Murtad, ein Käfer. Die Asha'ira haben auch diesen Nachricht, diesen. Islam vernichten den Faktor des Abweisens in ihrer Akide. Weil sie die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, das ist einer ihrer, ihrer Nawaqav, also einer ihrer Islam vernichtenden Faktoren, die sie in ihrer Akide haben. Die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, entweder weisen sie die Bedeutung an sich ab, also das machen sie über fast allen Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala und auch in seinen Namen, in einigen seiner Namen, oder in vielen seiner Namen, Entweder geben Sie ja yani diese Eigenschaft eine neue Bedeutung, die weder Hand und Fuß in der arabischen Linguistik hat, yani weil manche denken, dass die Asha'ira ja entschuldigt sind, weil sie ja äh, das interpretieren nach der arabischen Linguistik oder ist einer neuen Bedeutung geben. Zum Beispiel die Hand Allah Subhanahu Wa Taala mit der Macht Allah Subhanahu Wa Taala, äh, äh, yani, äh, und dass das. Loraten, also dass das in der arabischen Linguistik ja äh, yani gehen würde. Nein, das geht nicht, weil das Siyak an sich, also so wie der Koran, wenn er in einer Ehe kommt, die haben dort kein keine Grundlage und keinen Beweis an sich. Und bei einigen Sachen sie wir so nicht, wie zum Beispiel al Istiwa. Al Istiwa in arabischen Sprache hat bekannte Bedeutung und keine davon Ist ist isttaula, Mit mit sie, die Aschagera das interpretiert haben oder umgedeutet haben. In arabischer Sprache heißt Allah Wartefa, Jalas Waka, Adawasakar. Das sind vier Bedeutungen. Jalas Waka ist eine Bedeutung. Allah Wartefa sich emporheben, das Sitzen. Dass man erhaben ist über seinen Thron, dass man erhaben ist. Ja, yani diese, das sind alles diese ganzen Bedeutungen von Al-istiwa. Und keiner davon ist Stawla, Das heißt, diese Leute haben diesen Narzis begangen, indem sie das abgewiesen haben. Ja, indem sie diese die Bedeutung mit die Allah Subhanahu wa Taala sich beschrieben hat. das ist das, yani, äh, sie haben es abgewiesen, sie haben es geleugnet also, oder sie haben es abgewiesen und sie haben es geleugnet yani diese ganzen Arten an sich die hängen zusammen. Das ist genauso wie wir mit dem Iman schon erklärt haben, yani dass der Iman an sich zusammenhängt. Auch diese Arten, sie gehen ineinander in einer in über. in vielen diese Arten gehen ineinander über auch im Buch Allah Subhanahu wa ta'ala. Das heißt wie Beispiel, dazu kommen wir noch al-iba wa Das, ist, das hängt zusammen, ne? das sich abwenden und dass sich, yani, äh, äh, sich verweigern, das hängt zusammen. Genauso ist es auch hier mit dem Juhud und mit dem Tekzib, also das Leugnen und äh, das Abweisen hängt zusammen, liebe Geschwister. das Ablehnen und das Leugnen oder etwas für Halal erklären, wie wir gesagt haben, mit diesen Arten haben die heutigen Jahmiya und Murjiah kein Problem. Aber sie reduzieren den Kuffer nur auf diese Arten. Und sie sagen, das kann nur mit dem Herzen passieren oder es kann nur im Herzen sein. Und sie reduzieren alle Kufre. Also Für die, die, die Jahmiah gibt es kein sich abwenden, sich verweigern zum Beispiel. Oder aus Hochmut wie Iblis. Diese ganzen Arten existieren für die heutigen Jahmiya nicht und für die heutigen Murgia. Für die meisten auf jeden Fall. Manche von denen bestätigen sie in der Theorie, aber in der Praxis existieren sie nicht. Das ist auch eine gefährliche Art. Die sagen, guck hier, er hat es geschrieben im Buch. Er bestätigt diese Art des Kufurs. Aber in der Theorie gibt es diese Art dann nicht. Das ist dann nur yani damit sie halt äh, äh, يعne, die leute noch mehr in die irre führen indem gesagt wird guck sie bestätigen das was eine sunna bestätigt wir, die die die, besch die beschreiben sich ja auch dass sie von einer sunna oder die betiteln sich mit diesen titeln wir sind von einer sunna die ah, und die betiteln sich auch mit der salafie und dass sie sich an die salaf halten manche von denen يعne, versuchen dann äh, يعne, die leute in die irre zu leiten indem sie entweder die Arten, die Ahle Sunnah ah genannt haben, auch erwähnen, aber dann das alles zurückführen aufs, Herzen, aufs Herz. Das heißt, mit Taten und mit Zunge kann man kein Kuffur, außer wenn es mit dem Herz zusammenhängt. Und das Herz heißt bei denen, was heißt das Herz bei denen? Das, dass er sagt, ich sehe es als Halal an. Das sind die Extremsten bei denen, unter ihnen. Ich sehe es als Halal an. Aber solange er das nicht sagt, wird er kein Käfer. Möge Allah uns bewahren. Natürlich hängt der Kuffer auch zusammen mit dem innerlichen und dem äußerlichen. Das heißt, wir sagen nicht, jemand ist äußerlich Käfer, aber er ist innerlich Mu'min, wie manche Neuerungsträger das sagen. Nein, wir sagen, wenn er Käfer äußerlich ist, er auch innerlich Käfer. Versteht ihr? Aber die Tat an sich ist Kuffer. und diese Tat deutet dann auf seinen innerlichen. Yani, yani, er ist dann auch Äußerlich. Das heißt, eine Tat des Herzens oder eine Aussage des Herzens ist nicht vorhanden. Etwas, was grundsätzlich für den Iman ist, ist da nicht vorhanden. Das hängt immer zusammen. Wir müssen uns vorstellen, der Mensch, ja, und jeder kennt das von sich selber, dieses Innerliche und Äußerliche, alles das, was im Herzen ist, zeigt sich äußerlich. Diese Intention, äh, wenn man eine bestimmte Nier, eine bestimmte Absicht hat, man will etwas tun, man liebt etwas, man hasst etwas, das zeigt sich immer, ja, ja, ja, liebe Geschwister. Das heißt, ja, diese Leute wollen auch... Äh, ja. Die Leute auch für dumm verkaufen, indem sie so tun, als wenn der Mensch nicht weiß, wie der Mensch selber an sich ist. Ja, nicht, dass das ist dieses äußerliche und innerliche Spiel. Also dieses, dass es halt zusammenhängt zwischen dem innerlichen und dem äußerlichen. zu den Beweisen in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi عليه وسلم ist zum Beispiel, dass Al-Bara ibn Azib anhu sagte, er sagte mein Onkel Al-Harith ibn Amr kam mir entgegen und er hatte einen Banner, den den ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat. So habe ich ihn gefragt, yani er hat ihn gefragt, warum hast du einen Banner? So sagte er, der Prophet hat mich gesendet, damit ich einen Mann, der die Frau seines Vaters geheiratet hat, den Kopf abschlage. Und der Hadith es sahih. Und der wurde überliefert ein Mustad von Imam Ahmed. Rahimahullah. Unter anderem. Yani wir reden hier natürlich nur über das, was jetzt im Islam so wie er vorhanden ist. Yani wir rufen nicht zu er, er, hängt etwas auf. Das deutet, worauf deutet dieser Hadith hin? Dieser Hadith deutet darauf hin, dass derjenige mit der Tat ist Halal gemacht hat. Also er hat etwas für Halal erklärt, was mit Konsens haram ist, was bekannt, dass es haram ist. Er hat die Frau seines Vaters geheiratet, das heißt geheiratet. Also hätte er nur Sina begangen oder hätte er sie vergewaltigt, dann wäre es was anderes. Aber nein, er, was hat er gemacht? Er hat einen richtigen Ehevertrag abgeschlossen. Was hat der Prophet gemacht? Der Prophet hat nicht gefragt, bist du, hast du es für Halal angesehen in deinem Herzen? was denkst du darüber, oder ich muss Ikamat al ich muss ihn den Beweis überbringen, und nein, und vielleicht ist er ja jahil, vielleicht ist er unwissend, vielleicht hat er ja äh, eine Interpretation für seine Handlung. Nein, der Prophet hat sofort Al-Harith ibn Amr zu ihm gesandt mit einem Banner. Al-Tabari sagte zu diesem, äh, zu diesem Hadith in Tahzib al-Athar, so war seine Tat, dass er die Frau seines Vaters geheiratet hat, eines der klarsten Beweise dafür, Dass er es leugnet, womit der Prophet sallallahu wasallam, gesandt wurde. Das ist, ja, äh, yani das heißt, wenn wir sehen, dass jemand etwas tut, ja, dann sagen wir, der, der leugnet komplett den Dien. Der hat keinen Iman am Dien an sich. Wenn er nur eine Sache leugnet, und dann sagt er weiter, der und dass er die klare Ayat im Koran ablehnt, den kompletten Koran. Es weiter sagt er, der rahimahullah. Deswegen hat der Prophet es ist befohlen, seinen Kopf abzuschlagen, und das war seine Sünde beim Abtrünnigen Murtad. Tay. Kommen wir zu einer Aussage von dem Taymiyah. über etwas für Halal erklären und äh, den Unterschied zwischen den normalen Istihlal und dass sich nicht, sich nicht festhalten. Yani, wenn man äh, äh, äh, etwas, wenn man sich nicht festhält, wenn man sich nicht untergliedert zum Shara. Also das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, dass zum Beispiel das Zinsnehmen nicht erlaubt ist. Damit, also das Zins, das Zinsen nehmen nicht erlaubt ist. Aber ich halte mich nicht dran. Das, das wird einmal dieser, dass sich nicht halten. Ich halte mich nicht dran, ich kümmere mich auch nicht drum und mich interessiert das auch alles gar nicht. Das ist eine Art des Istihlals, eine Art des Halal-Erklärens mit der Tat. Ibn Taymiyyah sagt dazu, er hat einen sehr schönen Abschnitt in, in, in As-Saram al maslul und wer, yani weil die heutigen Jahmiyyah bringen viele Texte von Ibn Taymiyyah, indem sie halt versuchen, die Leute in die Ehre zu führen. Und wer wirklich verstehen will, was Ibn Taymiyyah für einen Glauben hat, yani und dass er dort die Aqida der Sunnah wal ah vertritt, der sollte Al-Iman al-Kabir lesen, al-Iman al awsat al und Al-Sa'ar Al-Maslun. sadam al maslun Al al maslun ist ein sehr wichtiges Buch in diesen Angelegenheiten, was der Quir und Iman anbetrifft. Er sagt, Al-Istihlal ist die Überzeugung, dass etwas für ihn erlaubt ist. Manchmal geschieht es dadurch, dass man davon überzeugt ist, dass Allah es einem erlaubt hat. Aber auch manchmal dadurch, dass man davon überzeugt ist, dass Allah es nicht verboten hat oder dadurch, dass man nicht davon überzeugt ist, dass Allah es verboten hat. Dies lässt sich auf einen mangelnden Iman von der Rububiyah, also vom alleinigen Herrschaftsanspruch Allahs Subhanahu wa Taala zurückführen, sowie auf einen mangelnden Iman von der Botschaft. Genauso lässt es sich auf die bloße auf die bloße Ablehnung zurückführen, die auf keinem Hintergrund aufbaut. Also das ist das ist jetzt, um das zu so erläutert, Das ist jetzt der normale Istihlal Das Normale, etwas für Halal erklären. Jetzt kommt er aber, jetzt kommt er aber zu, zu dem, was wir jetzt meinen, was die heutigen, alle komplett ablehnen, die heutigen Murjiah und, und er sagt, Dann sagt er jetzt, sagt er, manchmal aber weiß man, manchmal weiß man, dass Allah es verboten hat. Genauso wie man weiß, dass der Gesandte nur das verboten hat, was Allah verboten hat. Sich allerdings weigert, sich an diesem Verbot zu halten. Und sich vielmehr dem widersetzt, der es verboten hat. Also Allah, man widersetzt sich Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Verbot. Und dieser begeht einen schwerwiegenderen kufur als den, der vorher genannt wurde. Weiter sagt er, es kann vorkommen, dass er weiß, dass wer sich nicht an diesem Verbot hält, von Allah verfolgt und bestraft wird. So dann lässt sich die Widersetzung und Ablehnung zumal darauf zurückführen, Dass, seine, dass eine mangelnde Überzeugung von der Weisheit des Befehlshabenden und seiner Macht besteht. Somit ist es damit zu begründen, dass er nicht von einer seiner Eigenschaften überzeugt ist. Also einer seiner Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Das meint Ibn damit. Also er weiß entweder die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala nicht oder er ist nicht überzeugt von einer seiner Eigenschaften. Deswegen kommt das dadurch zustande, dass er, das, dass er sich nicht daran hält. Er weiß ganz genau, Allah subhanahu wa ta'ala hat es für Haram erklärt, aber er hält sich nicht daran. Es kann aber auch sein, dass man Wissen von all dem hat, wovon man überzeugt ist, während man sich allerdings auflehnt oder um die Interessen seiner Begierden zu verfolgen. Ganz wichtig. Tatsächlich handelt es handelt sich hierbei auch um Kufr, da er Allah und seinen Gesandten alles anerkennt, wovon er berichtet hat und darüber hinaus, ganz, ganz wichtig, darüber hinaus an den glaubt, woran die Gläubigen glauben. Äh, glauben. Dies aber hasst, es verabscheut und darüber empört ist, weil es nicht seinem Willen und seiner Begierde entspricht. Er würde sagen, ich akzeptiere es nicht. Ich halte mich nicht daran. Ich hasse diese Wahrheit und sträube mich davor. Und diese Variante ist nicht gleich der ersten Variante. Die erste Variante ist, dass er einfach es für Halal erklärt. Er sagt zum Beispiel, Alkohol ist Halal. Der zweite sagt, nein, Alkohol ist nicht Halal. Es ist Haram. Allah hat es als für Haram erklärt. Sein Prophet hat es für Haram erklärt. Und der Konzept ist, dass es Haram ist. Und die Muslime glauben das auch. Und ich weiß es auch, dass es so ist, aber ich halte mich nicht dran. Entweder, weil seine Be Begierde dagegen ist. Er hat ja hier die ganzen Gründe ge genannt. Ha? Also entweder aus wegen Begierde oder weil er das hasst, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, dass, dass es Haram ist, zum Beispiel Alkohol und andere Hintergründe. Und diese Variante ist nicht gleich der ersten Variante. Der Tekfir dieser Person ist unweigerlich in Dienst. Er sagt, Das Islam bekannt Der Tekfir dieser Person ist unweigerlich im Dienst Islams bekannt, während der Koran überfüllt ist mit dem Tekfir dieser Variante, doch ist seine Strafe schlimmer. Ich, äh, ist ein wichtiger ein wichtiger Text von Ibn Taymiyya, ist aus As-Saram al-Maslul. Ich äh, poste euch das mal hier, inshallah, damit ihr das verfolgen könnt. Kommen wir jetzt zu Kufr al-Iba listikmariul. Der Kufr des sich weigern und des Hochmuts. Auch des sich verweigern, und enthalten unterlassen kann man auch sagen, es ist alles gleich. Kufr al-Iba ist in arabische arabischen Sprache das Verweigern. Es kann mit Hochmut sein, also das sich verweigern. Viz. Iblis, mit Iblis war es mit Hochmut. Aba was takbar, Kufra al-Iba es in arabischem Sprache das Verweigern. Es kann mit Hochmut sein und auch ohne Hochmut. Und es wird auch ja yani, übersetzt übersetzt mit weigern, unterlassen, enthalten. Also, sich enthalten. Etwas unterlassen, sich weigern. Kufra al-Iba au Kufra al-Imtina' ist gegensätzlich zu sich fügen und gehorsam was al-inqiyad heißt ha sich fügen und gehorsam sein al-inqiyad genauso ist es auch mit dem hochmut طيب بويزه في كفر ده سيئ ويغس و also kufra al-iba wal-istikbar un imtinaa wa id lil isjudu li illa wa wa Allah wa Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder. Außer Iblis, er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Kafirin. Muhammad ibn Nasr al-Marwazir, in seinem Buch Qadr er sagte hierzu, so war der Koffer von Iblis, indem er eine einzige Niederwerfung unterlassen hat, die ihm auferlegt wurde, weil er ungehorsam war. Er war ungehorsam. Yani, Aber ungehorsam. Al -Iba. Wie ist es dann erst, liebe Geschwister, mit denjenigen, den Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat, dass er fünfmal am Tag beten soll? Und yani, diese, diese und das hat auch ein muslim als beweis genommen für den kufr des Tariq al salat für den kufr des Tariq al salat er meinte iblis wurde aufgefordert dass er eine niederwerfung ein Zuzut, vollrichtet ja yani eine niederwerfung vollrichtet aber er hat sich abgewandt und war ungehorsam aus hochmut und dann hat er gesagt wie ist das dann erst mit mit denjenigen der sich nicht niederwirft, komplett yani, die ganzen Gebete unterlässt. Deswegen auch, wie im Hadith kommt, vorkommt, im Hadith Al-Qudsi, als Wender, yani, er hat diesen Hadith genommen, im Muslim, der ist ein Muslim vorhanden. Wenn der Muslim sich niederwirft zu Allah subhanahu wa ta'ala, so verschwindet der Schaitan und der Iblis und sagt, ich wurde aufgefordert, zu zu machen, Und habe es nicht getan? Mir wurde befehligt, mich niederzuwerfen und ich habe es nicht getan? So komme ich ins Höllenfeuer. Und Ihnen wurde befehligt, dass er sich niederwerft. Und er hat es getan, so kommt er ins Paradies. Und er ist dann sauer. Und erzürnt darüber. Das zeigt uns, liebe Geschwister, wie wichtig, was für eine wichtige Stellung das Gebet hat in unserem Dien. Deswegen sagen auch immer die Salaf, guck immer, Yani, viele auch der Muhaddithun, wenn sie zu einem jemanden gegangen sind, die haben gesagt, wir haben erstmal ihn beobachtet, wie ist sein Gebet? Wie ist sein Gebet? Und dann erst haben wir von ihnen die Hadith überliefert. Ja? Und immer sagen sie auch, wer sein Gebet, also, yani, wenn das die oberste Priorität hat, yani jeder Muhad, jeder, der behauptet, ein Muhad zu sein, das Gebet muss die oberste Priorität für ihn haben. Weil dieser Tauhid zeigt sich im Gebet. Jemand sagt, er ist Muahid und er verschlammt seine Gebete. Er lässt das, er betet nicht in der ersten Zeit, er betet nicht in der Jama'a, ah, wenn, wenn er es kann. Ha? Er betet nicht seine Sunnen, seine Nawafel, seine, äh, die, die, die, die, die Gebete, die vorzügig sind, bei Allah. Dann sagt, er ist ein Muahid, Wo ist dein Tauhid? Das ist der Tauhid, der sich in deinen Taten zeigt, dass du dich Allah subhanahu wa taala niederwerfst, dass du Gehorsam zeigst Allah subhanahu wa taala, dass du ihn anbetest, dass du Ruku machst, dass du Sujud machst, dass du dich erniedrigst mit deiner Jabha, mit deiner Stirn zu Allah subhanahu wa taala. Das ist der Tauhid. Das ist auch dann die Waagschale. Das ist dann der Misan, die Waage dafür für dein Tauhid. Aber einfach nur behaupten, man ist Muhalet und dann zeigt sich das nicht in seinem Gebet das heißt das äh, das was faul das was falsch in seinem in seinem tauhid und das müssen wir verändern liebe geschwister wir die leute die sich dem tauhid zuschreiben und sagen wir sind die muslime wir sind von Jamaa, ah, wir sind diejenigen die die Salaf folgen wir müssen Qudwa, wir müssen vorbilder sein in dieser angelegenheit und in der يعne, dass wir das Äh, äh, äh, yani ernst nehmen diese Angelegenheit, dass das für uns eine große Priorität hat, dass wir uns darum kümmern, damit wir erlernen, wie, be wie bete ich, so wie der Prophet sallallahu alaihi gebetet hat. Was sind die Sunnen, was sind die also was sind die Sachen, die vorzüglich sind, Gebet, die ich zu vollrichten habe? Was sind die Adkar, was sind diese Bittgebete, die ich nach dem Gebet sage? Und so weiter, und so fort. Das heißt, das Gebet deswegen dieses gebet das das buch von abdul massal qadr as-salat ta'zim qadr salat ist ein sehr wichtiges buch ein sehr vorzügliches buch was einem muslim hilft dass man äh, sein sein gebet das ist äh, ganz ganz wichtig da ich sehe sicher gerade äh, dass das falsch verstanden wurde nein das ist nicht so also äh, wir müssen unterscheiden zwischen jemanden der eine sünde begeht und weiß dass es haram ist ha? Und er sagt, also ich halte mich an diesem Tahrim, ich weiß ganz genau, aber meine Begierde, meine Gelüste haben mich sind mir, sind stärker als das, was ich jetzt und ich habe dann Alkohol getrunken, ich habe dann irgendeine große Sünde begangen, ich habe briba genommen. Und zwischen jemandem, der das, der das zwar bestätigt, der sagt, es ist Haram, aber ich halte mich nicht an diesem Tahrim, ich halte mich nicht an diesem Verbot, überhaupt nicht. Entweder, weil er es verabscheut Also das heißt, es ist, ein, es ist etwas, was noch schwerwiegender Es ist nicht einfach jemand, der eine Sünde begeht. Das ist mit Konsens kein Kuffer. Und wer sagt, dass das ist der ist ein Khadiji. Der ist einer von den Hunden des Höllenfeuers. Das ist ein großer Unterschied zwischen jemandem, der nur einmal eine Sünde tut oder mehrmals, oder die ganze Zeit diese Sünde tut, Ja, auch wenn er das immer wieder tut. Das heißt, wenn er eine Sünde tut, sagen wir mal, er nimmt Zinsen, bis an sein Lebensende. Natürlich hat man Angst um ihn, dass, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn nicht, yani, die Rechtleitung gibt vor seinem Tod, dass er auf Kufr stirbt. Deswegen sagen die Salaf, Al-Kaba'ir al kufr Das heißt, diese Kabair, die großen Sünden, führen zum Kufr. Ja? Und man hat Angst über ihn, über Kufr al-Ma'al. Al. Das heißt, dass er, dass er Kufr beginnt vor seinem Tod. Vor seinem Tod. Das heißt, derjenige, der immer eine Sünde tut, immer wieder und immer wieder und keine Tauber, aber der ist Muslim. Der ist in dieser Dunja ein Muslim. Ja? Der ist ein Muslim. Wir beten, ja, niemand betet die Janaza auf ihn, man betet das Totengebet und er wird auch in, in muslimischen äh, Gräbern ja yani, äh, äh, beigesetzt. Aber wir reden über eine andere Sache. Jemanden, der ist Halal, der etwas für Halal erklärt, mit seiner Tat sich weigert, an die, sich an diesem Tahrim festzuhalten. Yani inshallah wird der Unterschied klar zwischen jemandem, der ganz normal eine Sünde tut, ja? ganz normal eine Sünde tut, wie zum Beispiel Zins nehmen, Alkohol trinken und zwischen jemandem, der sagt, ich weiß, Allah hat es für verboten erklärt, aber ich halte mich nicht dran, weil ich es verabscheue oder weil es gegen meine Begierde ist. Ja? Ich halte mich komplett nicht dran. Mich interessiert das auch gar nicht, dass es Allah verboten hat. Aber der Sünder, das interessiert ihn natürlich. Er weiß ganz genau, er sündigt. Er tut gerade das, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm äh, auferlegt hat, dass er sich davon fernhält. Er weiß es ganz genau. Und das tut ihn weh. Und er will jedes Mal tauber machen. Das heißt, er hält sich dran. Das heißt, da ist ein Unterschied. Und derjenige, das ist, äh, das ist, äh, der sich nicht daran festhält, das zeigt sich natürlich auch anders in, in, in seinem Äußeren. Nicht nur daran, Janik. Das, der sagt dann ganz, ich verabscheue das. Ich weiß, Allah hat es auffällig. Das machen viele heutzutage, äh, ja, heutzutage machen das sehr viele Murtadun, sehr viele Abtrünnige, die sich in Islam zuschreiben. Diese, äh, die, zum Beispiel die Sekularisten in den arabischen Ländern, die sagen ganz genau, die sagen, okay, Allah hat es in seinem Buch herabgesandt, aber wir halten uns nicht dran. Wir wissen auch, dass es haram ist, aber die heutige Zeit sagt, dass, das, dass wir uns daran nicht halten. Weil das nicht mehr äh, zeitgemäß ist. Weil das nicht mehr zeitgemäß ist. nicht yani kurz dazu, damit das nicht falsch verstanden wird, damit das inshallah beidnullah klar und deutlich ist. Und ähm, inshallah machen wir das nächste Mal weiter, indem wir inshallah mit den äh, weiteren Arten des Kufrs fortfahren. Und äh, der nächste Dalits wird der letzte Dalits sein in, im Thema Kufr. Und danach fangen wir dann an, äh, an dass der Koran der die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, dass wir Wissen erlangen, dass wir danach handeln, dass es eine Hujja für uns ist, nicht gegen uns ist. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa